Горло. Горло найбільш слабке місце у шакала, але ніж натрапив на кістку. Шакал відскочив, ніби не чекав удару, але відразу поліз знову. Казик ударив знову. Тепер вдало. Перш ніж йому довелося зістрибнути з пагорба і втікати знову, бо інші шакали теж полізли до нього. Тепер у казика залишилося два ворога, а він був ще живий, ані підпини. Казик продовжував бігти вперед. І шакали знову наздогнали його біля великого м'якого блакитного дерева. Він вистробнув на стовбур, але послизнувся, бо його вхопила за руку пекуча ліана хижак. У цю мить зуби першого шакала смикнули шкіру на плечі. Було дуже боляче. Казик озирнувся і почав бити шакала ножем, ховаючись за стовбур, який вигинався. І шакалові вдалося ще раз вкусити казика. Казик зрозумів, хоча від болю і думалось погано – Йому не встояти, треба бігти, треба рятуватися. І він побіг, виляючи між стовбурами. І раптом вибіг на Галявину. На Галявині спокійно, гордо і впевнено стояли справжні земні куполи – блискучі, сріблясті та непереможні. Минула майже година після вдалої вилазки у ліс, а Клавдія досі не могла заспокоїтися. Чомусь почала протирати прилади, потім увімкнула пральну машину і поклала у неї білизну. Їй не хотілося, щоб поверталися Салі та Павлиш, наче вона ще не була готова їх побачити. Потім вона переконала себе, що зголодніла. Відкрила експрес-обід, але їсти передумала і виконала його в камеру для сміття. Вона намагалася не дивитися у вікна, але вони, немов навмисно, зустрічалися на кожному кроці. І Ліс, хитрий та ворожий, підглядав за кожним її рухом. «Почало морозити». Клавдія не знала, що це перший симптом укусу снігової блохи, але інстинктивно відчувала, що з нею відбувається щось погане, і це пов'язане з прогулянкою у лісі. От-от мав піти дощ, посутеніло. Темні хмари нависли над станцією. Хвороблива уява Клавдії малювала дикі картини, наче дерева зібралися навколо неї і зараз увірвуться усередину. І коли з лісу вистрибнула, стікаючи кров'ю мама і кинулася до станції, ведучи за собою страшних білих тварюк, саме такими вона побачила казика та шакалів. Вона сприйняла це, як спробу лісу напасти на неї. Клавдія відразу ж відкрила шафу, вихопила анбласт. Вона чинила за інструкцією, що передбачала захист станції від нападу диких звірів. Діяла вона швидко, механічно, долаючи страх і огиду. Звірі, які напали на станцію, спалилися в клубок, і вона навіть з полегшенням збагнула, що у них свої справи. Вони зводили рахунки. Це продовження довічної боротьби за існування, і у якій мавпі, напевно, доведеться загинути. Оскільки світло всередині станції було увімкнене, Клавдія не могла побачити деталі страшного поєдинку біля стін лабораторії. Вона подумала, що треба увімкнути камери, і, напевно, увімкнула б їх, але жінку вже лихоманило і нудило – і вона б не могла, напевно, сказати, чи здалося їй чи ні, але в якусь хвилину вона побачила великі, смертельно перелякані розумні очі мавпи, яка притиснулася до скла ілюмінатора. Темна, подряпана, скривавлена морда у відчаї ворушила губами, немов кликала на допомогу. Налякавшись цього видовища, налякавшись морди білого звіря, що виникла поряд з мордою мавпи, усе це тривало одну мить. Клавдія підняла анбласт, щоб вистрелити у цих чудовиськ, але її зупинило усвідомлення того, що пострілом вона розгерметизує станцію, і чужа планета поглине її. Мавпоподібна істота помітила рух Клавдії і кинулася вбік. Клавдії здалося, що в лапи у мавпеніш, чи може це був довгий кіготь. Істота упала, звірі накинулися на неї. Видовище було мерзенним, кривавим, типовим для цієї планети. І Клавдія намагалася не дивитися, але дивилася, як у передгрозових сутінках... У спалахах блискавок ця істота, таке враження, що в неї не шерсть, а шматки хутряного одягу, що за жарти у її уяви, примудрилася вирватися з кіхтів білих звірів і побігла, падаючи і піднімаючись знову. Побігла від смерті, униз, до озера. Скочуючи схилом до озера і втрачаючи останні сили, казик досі бачив перед собою перелякані очі земної жінки, прекрасної, чистої, оточеної блиском земних невідомих речей – яка цілилася в нього із бластера, і руки його страшенно боліли через те, що він у відчаї бив кулаками у вікно цього прекрасного будинку. А шакали дерли його пазурами, наче бавилися, і гнали здобич до сірої води озера. На полюсі Саллі намагалася не відходити від Павлиша. Він був понурий, майже не розмовляв, навіть обличчя змінилося. «Як дивно», – думала Саллі, – «типовий сангвінік». Сама дивилася його картку, схильний до компромісів, відступає перед авторитетною думкою, шукає компенсації у другорядних проблемах, мила людина, яка ніколи не стане лідером. Інтуїтивно Салі розуміла, що остаточне, остаточне рішення «убити Полюс» залежить не від впертої Клавдії і не від бунтівника Павлиша, а від неї, обставинами поставленої на роль третейського судді. Про це не говорили вголос і навіть не формулювалося подумки. Тому вона встала першою у досвіта. Приготувала сніданок і Павлиш, який прокинувся трохи пізніше і зазирнув у камбуз, де хазяйнувала Салі, ані трохи не здивувався, побачивши, що вона одягнута до походу в приталену стареньку курточку і вузькі брюки під скафандр. Зазвичай на станції Салі ходила в сарафанах чи у відкритих сукнях, не модних, але зручних домашніх. Клавдія запевняла, що Саллі – єдиний співробітник дальньої розвідки, яка одягається так дивно. Саллі сказала Павлишу, що не потрібно бути Клавдію. Вона, напевно, усю ніч не спала, а під ранок трохи забулася. Павлиш погодився. Він зрозумів, що Саллі не просто жаліє керівника, а насамперед не хоче їй пояснювати, чому без дозволу летить в гори з Павлишем. Павлиш похмуро мовчав, не снідав, без жодного слова перетягнув у катер контейнер з імплозивом. Він діяв механічно, ніби не мав сумнівів, що підірве полюс. Він був приречений підірвати полюс. Тільки Салі зовсім не була в цьому впевнена, але підозрювала, що для бунту Павлиша буде необхідний каталізатор. Вона – спільниця. Але на кораблі вона злякалася. Салі доводилося бувати у багатьох експедиціях. Вона бачила, як гинуть люди. Вона розуміла жорстоку могутність стихії і нікчимність людей перед цією стихією. Вона знала, що корабель мертвий і давно. Але це була неправда. Корабель був важкохворий, він був у комі, але життя залишило в ньому настільки чіткі сліди, що вигнати їх не зміг і багаторічний лютий мороз цих гір. Салі допомогла Павлешу перетягнути в корабель контейнер з вибухівкою але коли Павлиш, замість того, щоб скласти заряди згідно з інструкцією, наказав залишити контейнер біля входу, з палешенням погодилася. Вони обійшли корабель, побували у відсіку керування, заглянули в анабіозні камери. Потім Павлиш відвів її в каюту 44, де стояла дитяча калиска. Влаштувавши цю екскурсію по кораблю, Павлиш і не намагався прихилити Салі на свій бік. Він був зайнятий чимось іншим. Салі розуміла, що він щось шукає. Насторожений та зібраний, як мисливський пес Він висвічував ліхтарем підлогу біля входу Потім довго вивчав погнуті відкриті банки і розірвані пакети в розробленому складі Спустився в гараж, де стояв поламаний планетарний катер Сів у кабіну, пробув там кілька хвилин Салі навіть не витримала і покликала його «Славко, там щось є?» Йду. Потім вони знову підійшли до відчиненого люка тільки вершини гір піднімалися над товстою сірою ковдрою хмарин, яка щільно накривала проваля і долини. Ковдра смикалася, рухалася на захід, наче примхливий гігант тягнув її у свій бік. Салі уявила собі, яка там під ковдрою хуртовина і навіть зіщулилася. Але тут, над хмарами, вітер дув рівно, вільно, і Павлиш відкинув забрало шолома. Салі зробила те саме. Щоки обпекло морозом, і холодне повітря влетіло в легені. Салі від несподіванки закашилася і прикрила рот рукавичкою. Навіть очі замерзли. Але вона не закрила, забрало. Повітря, навіть розріджене, несло в собі свіжість і чистоту, за якою так скучили легені. Павлиш відстебнув від скафандра плоский матовий прилад, якого раніше Саллі не бачила. «Я взяв з собою біошукач», – сказав він. «Ми оглянемо долину». Він чомусь не сумнівається, що Саллі охоче його супроводжуватиме. «А наказ?» Салі хотіла сказати вибух, але язик не повернувся. «А ти як думаєш?» «Думаю, що нам не слід поспішати», – сказала вона. «Ніякого дідька я не буду підривати», – сказав Павлиш, насупившись, наче хлопчисько, який нікому не віддасть упійменого жука. Салі відразу уявила, яким він був славним хлопчиком, і мимоволі усміхнулась. Павлиш здивувався. «Що?» «Я так». Ти розумієш, що Клавдія хоча б з поваги до себе обов'язково доповість про невиконання наказу? «Я і їй не дам підривати», – сказав Павлиш. «Я не про те. Вона закриє для тебе космос». «Знаю, знаю». Павлиш різко піднявся. Прилад виблискував у руці. «Ти не відповів. Ти готовий відмовитися від космосу?» «Салі, Люба, не кажи дурниць. Питання не у відмові чи згоді. Що би ти зробила?» Я питаю у тебе, а ти відповідаєш запитанням. Ось контейнер дій. Я б зробила те саме, що й ти. Тоді ми разом не полетимо, решту днів проведемо на землі. Нічого страшного. Ти дурень, а я тебе кохаю, сказала Саллі. Павлиш спустився трапом, який вони привезли з собою. Сніг довкола корабля вони витоптали, але вітер швидко замітав сліди. Закрий шолом. Крикнув Павлиш знизу. «Застудишся!» Саллі зістрибнула. З трьох метрів вона упала у примерзлий сніг. Так, що провалилася майже по пояс. Довелося її витягувати. Їй було весело. Тому що все було зрозуміло. Це було вирішення питання. «Якщо вони йшли, – сказав Павлиш, тримаючи прилад у руці, – якщо вони залишили корабель, а я в цьому майже впевнений, вони повинні були вибратися з гір, зійти в долину до лісу. «Взимку це завдання смертельне, але в них іншого вибору не було. Якщо я правий, то ми знайдемо когось з них під снігом». Веселість Салі зникла. «Не треба», – сказала вона. Але Павлиш вже проводив довкола себе бівшокачем, уважно дивлячись на стрілку. Він ніби не чув її. «Потім», – сказала Салі, – «не сьогодні, залиши їх». «Ти не зрозуміла», – сказав Павлиш. «Мені важливо дізнатися, у який бік вони пішли». «Для чого?» Павлиш помітив, як смикнулася стрілка і повільно пішов по твердому снігу у той бік. Саллі йшла поруч. «Тому що вони могли вийти звідси». «Несмішно. Так не могло бути». Салі, Люба, ти накладаєш на інших людей власні відчуття. Тобі ця планета здається смертельною. Ти впевнена, що тут не можна прожити ані хвилини без скафандра». Ти думаєш так, оскільки живеш у комфортному помешканні, дихаєш стерилізованим повітрям, п'єш дистильовану воду. Уяви собі, що в тебе нема виходу. Чи смерть, чи пристосування. «Тоді краще смерть», – сказала Саллі впевнено. «Смерть ніколи не краще». Стрілка смикнулася і пішла вліво. «Це як дитяча гра», – сказала раптом Саллі. «Холодно, тепло, ще тепліше». У нього невеликий радіус дії, відповів Павлиш. Це зроблено для того, щоб не змазувати картину при багатьох об'єктах. Ти знаєш, біошукач придумали альпіністи, рятувальні бригади. Спочатку з його допомогою шукали тих, кого завалило сніговою лавиною. Тут. Павлиш зупинився перед невеличким горбком. Потримай. Він передав біошукач Салі, а сам почав рукавицями розрібати сніг. Салі змушувала себе дивитися на руки Павлиша. Але потім відвернулася. Вона не хотіла бачити того, що повинна була зараз побачити. «Дивно!» – сказав Павлиш. Голос його був тільки здивований, не більше. Салі подивилася. Під снігом вони побачили жовтувату білу шерсть. Це була могила якоїсь великої тварини, схожої на білого ведмедя. «Коли повернемося наступного разу», – сказав Павлиш, – «ми відкопаємо його повністю». «Навіщо?» «Є дві основні причини, мій ангеле». – сказав Павлиш. – Перша, цей звір невідомий науці. Друга, мені важливо дізнатися, чому він загинув, але знадобиться лопата. Все більш широкими колами вони обходили довкола корабля, віддаляючись від нього. Салі втомилося, сніг дедалі частіше провалювався під ними. Вітер піддував усе сильніше і заважав йти. Він здирав поверхневий шар снігу і деколи важко було щось побачити за три кроки попереду. За дві години пошуків вони нічого не знайшли. Нарешті Павлич зупинився. Подивився на саль і запитав. «Втомилася?» «Так». «Вибач, я захопився». Він винувато усміхнувся. «Я не сержуся». «Полетіли на станцію. Після обіду я повернуся сюди і продовжу пошуки». «Чому ти впевнений, що хтось міг залишитися живий?» «На кораблі немає жодного трупа, окрім захованих в анабіозному відсіку». Але навіть якщо вони пішли, то загинули в горах. А коли дійшли до лісу? Ти ж добре знаєш, що таке ліс на цій планеті. Знаю, але хтось побував на кораблі зовсім недавно. Пам'ятаєш розгром на складі харчів? То були не люди. Не люди піднялися до люка, відчинили його, пройшли коридорами до складу. А коли йшли назад, зачинили люк за собою? Це твоє припущення. Досить вагоме, щоби покинути заради нього усі справи і шукати. Вони підійшли до катера. «Клавдія, напевно, божеволіє. Ми її забули». «Нічого страшного», вперто сказав Павлиш. Саллі викликала станцію. Клавдія не відповідала. Павлиш зачинив люк і сів у крісло пілота. «Вона мовчить», сказала Саллі. «Вона могла відійти від пульту зв'язку», спокійно відповів Павлиш. «На станції місця багато». Павлиш підняв катер. Полюс перетворився на чорний гудзик на білому халаті долини. Салі продовжувала викликати Клавдію. Клавдія мовчала. Павлиш увійшов у крутий віраж і, набираючи швидкість над озером, піднявся у хмари, щоб спуститися вертикально до станції. Під хмарами періщив дощ і було похмуро. Павлиш поставив сюди хід біля купола лабораторії, вимкнув двигун і підняв велику сумку з речами, які вони взяли з полюса. «Нічого не забула?» – запитав він. Салі заперечливо похитала головою. Вони пройшли просто до входу. Всередині горіло світло. І вікна станції, округлі, в один ряд приємно і затишно світили, кидаючи тепле світло на сірі, скісні, струменні зливи. Станція була замкнена. Клавдія не відчинила двері, коли катер приземлився. Салі натиснула клавішу на вхідних дверях. Було чути, як у станції пролунав дзвоник. Павлиш зазирнув у люк. Струмені води стікали по ньому і заважали дивитися. Салі набрала код. Двері у передхідний відсік відсунулися, вони зайшли. «Щось сталося», – сказав Павлиш. Струмені дезінфектанта уперіщили у скафандри. Салі виключила душ, зірвала шолом. Вона першою кинулася у кают-кампанію. Павлиш почав вилазити з скафандра, коли почув крик Салі. Він влетів у кімнату. Кімната була яскраво освітлена – при такому світлі картина видалася зовсім неймовірною. Усе в кают-кампанії було перевернуто, наче тут воював цілий полк. Сліди битви були повсюди. Меблі перевернуті, посуд і прилади розбиті, і посеред цього безладу на підлозі лежала Клавдія з анбластом в руках. Салі схилилася над нею, прослуховуючи серце. «Зачекай», – сказав Павлиш. Він припідняв повіки Клавдії. Реакція була. Вона жива, сказав він, але без пам'яті. Павлиш швидко провів руками вздовж її тіла, намагаючись зрозуміти, чи є рани, але серйозних пошкоджень не виявив. Вона відстрілювалася, сказала Саллі. Павлиш теж помітив сліди пострілів на меблях і на стінах. Руки Клавдії були скривавлені, усі в подряпинах і синцях. Павлиш не міг знати, що у припадку безумства, викликаного укусом снігової блохи, Клавдія билася з уявним ворогом. Павлиш вирішив, що вороги були реальні, що хтось увірвався в середину станції і мало не вбив Клавдію. Павлиш переніс Клавдію на диван, потім склав портативний діагноз, який, на жаль, нічим йому не допоміг. Він лише подав загальну картину безпам'ятства, нервового виснаження, але ні перспектив, ні лікування подати не зміг, оскільки навіть за аналогію з такими хворобами не стикався. Усі спроби Павлиша привести Клавдію до тями не давали жодного результату. Час минав. Уже 20 хвилин минули, як вони на станції. «Мені здається, пульс є, прошепотіла Саллі. Павлиш поглянув на прилади і заперечно похитав головою. «Я повинна була відчути», – бідкалася Саллі. «Незрозуміло», – сказав Павлиш, – «наче таємниця зачиненої кімнати. Двері були зачинені, замок працює беззаганно, чужих слідів на станції немає, а хтось пройшов через могутні стіни». «Що ми тут знаємо?» – гірко сказала Саллі. «Ми ледве зачепили поверхню цієї планети і не знаємо, що там у неї всередині». «Але хто ж з нас ще був таким обережним, як Клавдія?» «Ти краще скажи, що робити. Я більше так не можу». «Напевно, вихід один», – сказав Павлиш. «Піднімаємо планетарний катер». «Летіти до маяка?» «Так, на максимальній швидкості, через три години, ми будемо біля маяка». Маяк був у відкритому космосі за межами поля тяжіння планети, яке заважало космічному зв'язку. «Напевно так», – сказала Саллі. «З маяка можна було вийти на зв'язок з галактичним центром і підключитися до діагностичного пункту, який дасть рекомендації, що робити». Вони перенесли Клавдію у катер. Потім Павліш знову повернувся на станцію. Могло статися так, що їм доведеться йти на зближення з прилітаючим поруч кораблем, і вони нескоро повернуться сюди. А можливо, взагалі не повернуться. Павлиш увімкнув камеру. У нього було півхвилини, поки Салі задавала катеру програму польоту і відзняв картину погрому. Фотографія зможе допомогти, коли в галактичному центрі аналізуватимуть причину трагедії. Причина може виявитися достатньо серйозною. І тоді планету закриють для досліджень, перевівши її у категорію небезпечних світів. Останнє, що зробив Павлиш, покидаючи станцію, увімкнув програму консервації. Станція сама себе збере у контейнери, складе, замкне і підготує до евакуації. Все. Павлиш побіг до катера. Саллі сиділа на підлозі, підтримуючи голову клавдії. Павлиш обережно підняв катер у повітря. Дік! покликала Мар'яна. Дікусику, Дік схилився над нею. Збиралася гроза. Ось ось мав піти дощ. Дік якраз планував накрити Мар'яну решками плівки. Я думав, ти спиш. «Я не сплю, я пливла, я була далеко. А де казик?» «Сам хвилююся, його давно немає». Йди до нього, з казиком біда, розумієш?» «Ти звідки знаєш?» «Я нічого не знаю, мені погано, тому що з ним біда». «Ні, я не можу тебе залишити». «Зі мною нічого, нічого зі мною не станеться, йди». Мар'яна говорила наполегливо, наче ворожила, наче й не бачила ні діка, ні передгрозового лісу, нічого». Вона дивилася кудись удаль, у середину простору. В її голосі був наказ. «Іде дощ!» – сказав дік, роздумуючи в голос. «Він швидко змиває сліди. Якщо йти, то зараз?» «Швидше!» – наполягала Мар'яна. «Може бути пізно. Може і зараз вже пізно». Дік підкорився. Але спочатку він нагнув верхівки трьох невеличких сосен, зв'язав їх мотузкою і підняв туди Мар'яну. Це було не вельми надійне ложе. І над землею вона вивищувалася на висоті метра, але наземні гади не зможуть добратися до Мар'яни. Вона терпіла і повторювала. Йди швидше». «Я тобі залишу бластер», – сказав дік. «Не потрібно, я лежатиму тихесенько, причаюся». Мар'яні було важко говорити. «Тут легенька кнопка, навіть тиснути особливо не потрібно», – сказав дік. «У мене є арбалет, мені так зручніше». Він вклав баластер у руку Мар'яні та промовчала. «Я побіг!» – сказав дік. «Швидше!» Дік побіг слідами казика. Хоча хмари не висли низько, йшов дощ і було темно. Дік помічав чи зламану гілку, чи перевернутий камінь. Земля була мокрою. Але де де дік вгадував відбитки босих ніг казика. Чоботи він загубив ще в озері. І біг босий. Раптом дік завмер. Він відчув запах шакалів. Не свіжий, але шакали тут недавно проходили. А ось тут казик зупинився. Насторожено піднімався на шпинках. Отже, теж почув шакалів. Але для нього цей запах був набагато ближчим і свіжішим. Дік ще більше розхвилювався. Якщо шакал був не один, казику потрібно було якнайшвидше добігти до помешкання землян. З ножем хлопець не здавав би й одного шакала. Дік перейшов через невеличку галявину і зрозумів, що шакал був не один. Їх було щонайменше три. Пагорб, купа каміння, кров. Туша шакала. Ось вони назагнали мауглі. Запах крові шакалів. Запах крові казика. Дік побіг ще швидше. Він був страшний, і ліс злякано принижк, ховаючись від нього. Ліс відчував, що біжить звір, який роздерег кожного, хто заважатиме йому. І так само як казик, дік вибіг на галявину, де стояла станція. Станція була ледь освітлена. Вона була казковим видивом. Кілька куполів, зв'язаних тунелями. А в округлих ілюмінаторах світло. Станція належала до того самого світу, що й полюс, але в цей момент Дік не мав часу роздумувати й аналізувати. Він побачив, як темне округле тіло піднімається у повітря, і цей беззвучний швидкий рух змусив його завмерти. Він дивився, як злітає планетарний катер, перетворюючись на яскраву крапку, і не знав, звичайно, що це планетарний катер і чому він відлітає. Він підбіг до дверей. Повітря було важке, але дощ майже вщух. Він штовхнув їх, двері не піддалися. Він заглянув всередину, там було порожньо. «Гей!» – закричав дік. «Відчиніть!» Ніхто не відповідав, дік протер скло. Через вікно було видно, що у великій світлій кімнаті була бійка. Все перевернуте, речі розкидані по підлозі, поламані, сліди крові на м'якому килимі. Бластер не такий, як у діка, більший і довший, теж лежав на підлозі. Дік ударив кулаком у двері. «Де ж казик?» Раптом він здогадався. Казика взяли з собою і повезли до гори, в небо, де у них є корабель. Звичайно ж, казик був поранений, коли на нього напали шакали, і вони взяли його на корабель. Ця думка була значним полегшенням. Дік перевів подих. «Тепер потрібно повертатися за Мар'яною». «Але щось непокоїло його». «Щось було неправильно. Запах шакалів?» «Так, але це був не свіжий запах. Запах казика?» Дік подивився у бік озера. Запах казика вів туди. Дік подивився під ноги і побачив сліди казика, перекриті слідами двох шакалів. Це було дивно. Дік повільно пішов по слідах. І з кожним кропком запах казика і запах шакалів ставав свіжішим. «Чому ж казик не увійшов у дім? Адже вони тут були». Вони піднялися у небо на очах у діка. Казик, напевно, біг з останніх сил, зупинявся, відбивався ножем. Все це можна було зрозуміти за відбитками босих ніг. Пробивався до води. Дік на його місці так само спробував би прорватися до озера. Іти дікові довелося недалеко. Казик устиг убігти у воду, до каміння на березі. Він пробіг ще кроків двадцять і впав там. Шакали не наважилися зайти у воду і пішли. Дік побачив тіло казика наполовину занурене у воду, за декілька стрибків дістався до нього і підхопив на руки. І в цю мить спалахнули блискавки, загуркотів грім, і небо, наче впало на землю, так сильно потужно уперіщив дощ. Голова казика безсило звисала, і дік, несучи його на берег, підтримував її. «Ти живий?» – запитував він. «Ну скажи, ти живий?» Він поклав казика на березі і нахилився, прикриваючи собою від дощу. «Шкода», – сказав раптом тихо Казик. «Я так просив, а вона не впустила». «Що?» – не зрозумів дік. «Вони нас не пускають», – спокійно сказав Казик. «Вони бояться, ми дикі». І він замовк. І дік зрозумів, що Казик умер. Він підхопив його і побіг берегом до гори. Йому здавалося, що ще можна щось зробити. Він почав гасити послу ілюмінатора, щоб увійти на станцію. Але вікно байдуже і пружно відбивало усі удари діка. «Сволацюги!» – кричав дік. «Ви його вбили! Впустіть! Не хавайтеся!» Він розумів, що на станції нікого немає, що в будинку порожньо, але продовжував токти у двері. Він обернувся у вічаї, відбіг, підняв великий камінь. Такого йому б ніколи не підняти у спокійному стані. Але зараз він обідняв його, рвонув назад до дверей і зі всієї сили ударив по склу. І скло, і сам купол були розраховані на великі навантаження, але слабкою ланкою виявилася металічна рама. Удар був такий різкий і сильний, що скло, не розбившись, вилетіло з неї. З бряскотом воно впало всередину і покатилося по підлозі. Дік пірнув у вікно, потім втягнув туди казика і спробував розрухати хлопця, але той мовчав. Дік побіг в іншу кімнату, відкривав усі шафки, хотів знайти якісь ліки, але не знав, де шукати і які взагалі потрібні ліки, і як дати ліки людині, яка вже мертва. «Я вас уб'ю! Я вас всіх уб'ю!» – повторював він. «Тільки ви мені на очі потрапите! Я вас…» Станція була порожня і не відкликалася. У дальньому коридорі дік раптом помітив рух. Дивний металевий прилад, рівна платформа, скозенятко-завбільшки – Повільно тягнула блискучу скриньку. Дік зі злості на себе, що вперше мить злякався, і від того, що на комусь потрібно було зігнати свій знів, ударив ногою по платформочці та зупинилася. Він схопив скриньку, вона була важка, і пожбурив її у платформу. Вона похилилася і завмерла. «Отак тобі!» – закричав він. І раптом він згадав про Мар'янку. «Мар'яна в лісі, одна. На неї теж можуть напасти». Він вистрибнув під дощ і побіг у темінь мокрого лісу. Салі керувала планетарним катером на межі можливості двигунів. І йшла так, щоб вкластися у три години польоту. Клавдія не приходила до тями, але Павлиш, спостерігаючи за нею, зрозумів, що стан її не погіршується. Усе виглядало дивним. Ці дивні події складалися, як у калейдоскопі. Здавалися б нелогічним візерунком, коли всі шматочки скла різного кольору – але відчутний римт і симетрія. Тільки незрозумілий зміст візерунка. У Павлиша був час на роздуми. Раптом він згадав, перебираючи в пам'яті усі події та образи планети у пошуках дивного, нелогічного, велетенське дерево, яке верхівкою зникало у хмарах, і ганчірку, що звисала з нього. Павлиш дістав контейнер з плівками. Він його забрав зі станції. Індикатор миттєво знайшов потрібну плівку, і Павлиш увімкнув проектор. На екрані з'явився гігантський сук. кущі на ньому і обвисла плівка, під якою погойдувався на вітрі клубок. Ні, не клубок. Це не туша тварини, як примусив себе свого часу повірити Павлиш. Це кошик. Павлиш зупинив плівку і намагався збільшити зображення. Звичайно, у цей кошик можна зазирнути. Він порожній і мотузки. Як це він із самого початку не побачив, що там мотузки? Салі, поглянь, сказав Павлиш. Що це? Здається, повітряна куля? Схоже, сказала Салі байдуже. Вона весь час думала про клавдію, хвилювалася за неї. Що, ще? продовжував роздумувати Павлиш, не вимикаючи зображення кулі. А це що? Ага, пограбований склад на кораблі. Потрібно знайти і цю плівку. На підлозі розкидані відкриті банки і коробки. Розірваний пакет, зім'ята фольга. Вона не просто зім'ята, на ній відбитки пальців, усіх п'ятьох пальців. «Саллі!» «Тихіше, ти мене налякав. Що це?» «Невже ти не бачиш?» «Рука. Звідки?» «Вони були на складі. Пам'ятаєш?» «Мені здається, що це рука мавпи». «Повір вже мені», твердо сказав Славко. «Ось слід великого пальця. Бачиш, він трохи збоку У жодної мавпи нема такого. Тільки у людини». «Тоді все зрозуміло», здогадалася Саллі. «Вони повмирали на кораблі, але рятували дітей». Дорослий вже не залишилося, тільки діти. Тому й розгром на складі. А повітряна куля? Повітряна куля – це досить довільне припущення. Дік нічого не сказав Мар'яні. Він знайшов її в лісі і повалік на ковдрі сплівки до станції, до казика. Жодних сил не залишилося. Але це необхідно було зробити. Він не міг залишити казика, не міг залишити Мар'яну. Він був найстарший, найсильніший серед них. І тому він мусив терпіти. Мар'яна була тяжка, її лихоманило. Дік привалік Мар'яну до станції і заніс усередину. Казик теж лежав на дивані. Тільки світло у куполі стало тім'янішим, немов догорала свічка. І що дивно, кудись зникли, склалися, згорнулися в рулони два маленькі куполи, а речей під найбільшим поменшало. Дік поклав Мар'яну на постіль, яку знайшов за перегородкою. Постіль була вкрита дуже білими простирадлами, але дікові не було їх шкода. Він присів на диван біля ніг казика. Він сидів так хвилин за п'ять і нічого не робив, бо зовсім обесилів та й не знав, що робити. Ще одна залізна потвора в'їхала в кімнату і почала згортати кили. Дік, не підводячись, дістав бластер і влупив заряд у потвору. Та обвуглилась і завмерла. «Якщо хто-небудь зайде, – сказав він, – тільки суньтеся». Він сидів на дивані поруч з мертвим казиком і помираючою Мар'яною, і нічого не міг зробити, і тільки клявся собі, що присвятить все своє життя, скільки б його не залишилося, щоб відомстити цим землянам, які вбили казика і втекли, щоби померла і Мар'яна. Він знайде їх, він знайде їх, куди б вони не заховалися, щоб вбити, як смердючих шакалів. «Славку», – сказала Салі, – «дивися». Вона схилилася над Клавдією. Клавдія глибоко зітхнула. Прилади на медичному пульті показували, що пульт трохи пришвидшився. Дихання стало глибшим. Вона приходила до тями. Ішла друга година польоту. Павлиш увів стимулятор серцевої діяльності. Судячи з показів приладів, стан Клавдії був майже нормальний. Павлиш ще раз переглянув аналіз крові. Там були сліди токсичного впливу, які важко визначити у польових умовах. Потрібна справжня лабораторія. Клавдія розплющила очі. Салі, запитала вона. «Чому ми тут?» Вона відразу зрозуміла, що вони в катері. «Не ворушись, тобі шкідливо», – відповіла Саллі. «Все буде добре». «Але що було?» Клавдія нахмурилася, намагаючись згадати. «Був ліс, так? Кульбабки, дуже гарні кульбабки. І ця мавпа. Я її відігнала. Всі ті жахливі тварюки так і лізли у вікна. А що потім?» «Ми не знаємо», – сказав Павлиш. «Ми думали, що ти згадаєш». «Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, як страшні тварюки лізли у вікна, а потім були жахи». «Скажи, які тварюки? Вони тебе налякали?» – запитав Павлиш. «Ні, просто бридко. Все так бридко. Страшний світ. Вони завжди деруться у лісі. Всі деруться». «Ні, я їх не боялся. А потім не пам'ятаю». Спробуй згадати, все по порядку. Що сталося? Я була в лісі. Ти вийшла в ліс? Я вийшла в ліс. Трохи прогулялася. Там були кульбабки. Напевно, я відкрила шолом. Мені захотілося на них дмухнути. Ти зняла шолом? Не пам'ятаю. Здається, я припідняла забрало. А що потім? Потім був огидний настрій. Погано себе почувала. А у вікно лізла ця мавпа. І вона билася з іншими звірами. А потім... Вона втекла, вони всі повтікали, а мені стало зовсім погано. Вибачте, я вас потурбувала. А чому ми на катері? Ми летимо на маяк. Підключитися до діагностичного центру. Може евакуювати станцію? Тоді повертаємось. А я таки хочу підключитися до діагноста. Нехай тебе перевірять. Може в тебе патентна інфекція? Я не хочу. Клавдія на силу звелася. Вона була бліда. Я не потерплю, щоб через мою... Слабкість зірвалася робота експедиції І Павлиш зрозумів, що для Клавдії відступити – це найбільший сором Зачекай, – сказав він, – ти добре роздивилася ту мавпу? Ні, я не придивлялася Розумієш, – сказав Павлиш, – на цій планеті не повинно бути ніяких мавп Це могла бути людина Дикун? Але якщо нема мавп, то звідки Дикун? Я зараз думаю про людей, – сказав Павлиш про яких? Звідки тут взятися? З полюса. Можна припустити, що хтось врятувався. Це неможливо. Цей світ знищить будь-кого. Одного знищить? А якщо їх було багато? Якщо тут є колонія людей, які намагаються вижити, дочекатися нас, людей із землі, чекають порятунку. Розумієш? Не вірю. Тоді подивися. І Павлиш знову прокрутив плівку з повітряною кулею. Олег не хотів нікуди йти, йому було байдуже. Але Сергіїв, коли зовсім розвиднілося і завірюха трохи затихла, приймусив себе піднятися. Він ніколи б не підвівся, якби не діти, не Мар'янка і Олег. Він знав, що якщо не зможе піднятися, то Олег з Мар'янкою ніколи не знайдуть один одного. Не побачать, не обнімуться. Його життя не мало цінності без продовження у Мар'яні та Олегові. Сергіїв зміг переконати себе підняти голову. Але на більше його не вистачило. На щастя, у різкому судомному русі Сергіїв ударився головою об сніговий дах їхнього укриття. В цьому місці досить тонкий. Дах розламився і впав, впустивши крижане повітря. Сергіїву холодом обпекло обличчя і плечі. Він відразу отямився. Він виліз назовні і довго сидів на почебки, поки зовсім не замерз. Потім наказав собі викопати зі снігу мішок з дровами і розпалити багаття. Коли вода зігрілася, він розтормосив Олега і влив у нього, розтуляючи брудними пальцями рота гарячу воду. Олег майже не чинив опору, сонну бубанів, що хоче спати. Потім Сергій розтирав його, трусив, зовсім втомився і не помітив, як у цих хлопотах перекинув банку з окропом, який вилився на сніг, залишивши на поверхні лише дірку заплавленим сірим льодом довкола. Але тоді прийшов до тями Олег. Він очуняв настільки, що зумів знову розпалити багаття, знову закип'ятити воду і напоїти Сергієва. Тепер вони помінялися ролями. Сергіїв, щоправда, не впирався і все прекрасно усвідомлював. Просто у нього не залишилося сили. А потім вони пішли далі, до гори, крізь хмару, в тумані, приваблені лише нездійсненою надією на те, що милостиве диво виведе їх саме у ту долину, де лежить полюс. Години через дві вони попадали у сніг. Їм здавалося, що вони пройшли дуже багато. Насправді ж вони здолали менше кілометра. Вони зібрали останні дрова і знову пили гарячу воду, як ліки. Вони вже не говорили. Обидвоє були обморожені, пальці рук і ніг зовсім заніміли. І все ж вони знову піднялися. Щоправда цього разу їм довелося обнятися і йти поруч, підтримуючи один одного. Через це рухалися вони зовсім поволі. Але їм тільки здавалося, що вони йдуть. І вони чекали, що от-от зараз розійдуться хмари і над ними відкриється синє небо. Дік бачив, як опустився катер. У першу мить його охопила радість. Вони все-таки повернулися. Але одразу ж згадав, що повинен їм відомстити. Він повинен убити їх, бо це вони винні у смерті казика і в тому, що помирає Мар'яна. Вони могли їх урятувати, могли все зробити. Але не захотіли. Ніколи раніше дікові і в голову не приходило, що можна вбити людину. Людей на світі мало. Вони допомагають один одному. Без цього люди загинуть. Бо ліс сильніший за кожного з людей. Це оті з чистої станції не можуть бути людьми. І якщо ви всі такі, то не потрібна нам ваша земля, ваші білі простирадла і гладенькі столи. Я знаю, гарячково думав він. «Ви повернулися, бо забули забрати свої речі. Ви хочете відібрати у нас все, бо ми брудні і негарні, бо вам соромно думати, що ми з вами прилетіли з однієї і тієї ж землі. Ви нам не потрібні, геть звідси. Я не віддам вам цих речей. Ці речі залишаться тут. Ми всі прийдемо сюди і будемо тут жити, і ніколи не полетимо на землю». Ненависть до людей, які хочуть відібрати у селища станцію, як здобич, яку дік переслідував стільки днів – як здобич, заради якої загинули його друзі. затуманила у його свідомості розумну, здавалося б, думку. Якщо люди повернулися, то потрібно принаймні попросити їх вилікувати Мар'яну. Втомлений, доведений до віччаю, майже божевільний, дік не міг мислити логічно. Він був дикуном, породженням лісу, шакалом, який припіднявся на задніх лапах над здобичу. Але не відміну від шакала, у діка був бластер. Павлиш посадив катер, першим вискочив з нього. Вони вже вирішили, як чинитимуть. Спочатку жінки запустять усі скаути, але не на звичну високу орбіту, а під хмарами. Площа, яку потрібно було дослідити, була відносно невелика. Вона обмежувалася з півночі скелями, де лежав полюс, а з півдня – великим озером, на березі якого стояла станція. Будь-яке людське поселення, яке існує у цих межах, буде знайдене скаутами протягом години. А поки Павлиш, взявши анбласт, обшукає найближчі околиці станції. Людина, дикун, якого бачила Клавдія, не міг зайти далеко. Відчинивши люк і вистрибнувши на мокру траву, Павлиш побачив, що менші куполи вже згорнуті. Станція почала самоконсервацію. Щоправда, цю роботу вона повинна робити значно швидше. Павлиш не знав, що винен у цьому дік. Він перестріляв половину роботів. Зрештою, про консервацію Павлиш не думав. Думав тільки про те, як все зробити швидше. Не забути взяти в аптечці перев'язочні матеріали, захопити в камбузі глюкозу і шоколад. Він не встиг зробити і двох кроків від катера. Жінки ще залишалися всередині, як побачив у вікні темний силует людини. По інерції Павлиш продовжував йти, розуміючи вже, що потрібно щось сказати. Щось таке, щоби відповідало цьому неймовірному моменту. Як добре, встиг він подумати що вони теж нас шукали, і ми здогадалися повернутися. І він почув низький, хриплий голос. «Іди звідси!» «Що?» Павлиш не зрозумів. Він продовжував йти. «Не підходь!» – голос зірвався. «Не підходь! Вб'ю!» «Зачекайте!» – сказав Павлиш. Він зупинився. Світло всередині станції було яскравіше, аніж сутінки назовні, і він не міг роздивитися обличчя людини. Голова здавалася надто великою. Напевно, через гриву волосся. Свідомість фіксувала дрібниці, деталі. Павлиж не міг зрозуміти, що тут коїться. «Де він бачив цю картину?» «Давно в дитинстві». «Так, у Робінзоні Крузо». «Робінзон на острові». волосся до пояса, одяг зі шкір. Добре, що вони ще не розучилися розмовляти. «Іди», – повторював дік, – «Іди звідси». Через те, що він говорив і йому відповідали, він не наважувався вистрілити». Він бачив цю людину, високу, вищу за старого в скафандрі. Дік знав, що таке скафандр. Шолом був прозорою кулею, не заважав роздивитися обличчя. Обличчя було простим, чистим, звичайним обличчям. Воно було ретельно виголеним, а через те, що дік ніколи не бачив дорослого поголеного чоловіка, то йому здавалося, що перед ним дуже великий підліток. Адже навіть у діка вже була борода, коротка, він підрізав її. Тільки в Олега борода ще не росла. «Іди!» – повторював дік як заклинання. Він вже не хотів, щоб той чоловік пішов, але інших слів не знаходив. Була інерція і страшенна тупість, як під час приступу лихаманки. Поруч з тією великою людиною стояли дві жінки. Одна була велика, майже як чоловік, друга маленька, худа, як Мар'янка. Обидві були у скафандрах. На їхніх обличчях було здивування і навіть страх. Вони бачили в руці діка бластер. «Не треба!» – раптом закричала маленька жінка. «Це я у всьому винна? Я не зрозуміла! Коли ви прибігли, я не зрозуміла!» Вона швидко підійшла до станції. Мужчина хотів затримати її, але маленька жінка вирвалася. Вона йшла дрібними, невпевненими кроками, ніби хвора. І тоді дік впустив на підлогу бластер і відступив до дальньої стінки, де лежав мертвий казик. Він стояв, опустивши сильні руки і чекав, що буде далі бо він тепер нічого не вирішував і взагалі не думав. Клавдія блискавичним рухом набрала Констанція на дверях, швидко відімкнула всі замки і скинула шолом. Незважаючи на слабкість, її рухи були чіткими. Ця ситуація, хоч і неординарна, підходила під категорію надзвичайних випадків, а Клавдія недаремно вже стільки років працювала в експедиціях. Якщо ситуація має пояснення, якщо у неї є аналог, люди гинуть, потребують негайної допомоги, Клавдія могла і вміла діяти швидко та ефективно, як ніхто інший в галактиці. Павлиш і Салі ще знімали шолами, а Клавдія вже знала, що на станції не одна людина. Вимучений дикий юнак в шкурі невідомого звіра. Окрім нього ще двоє. Хлопчик, що лежав на дивані в кают-компанії, і дуже худа дівчина, без свідомості, зі страшенно розпухлою ногою. Вона марила. Спокійно і строго Клавдія сказала дікові. «Сідай і відпочивай, не втручайся». Павлиш зайшов у кают-компанію, коли дік уже слухняно опустився у крісло. «Спочатку хлопчик», – сказала Клавдія до Павлиша. «Можливо, він ще живий?» «Ні», – хрипло відповів дік. «Салі», – Клавдія не звернула уваги на слова діка, – «гарячу воду, багато гарячої води. І негайно на каже станції припинити консервацію». «На щастя, роботи не встигли дістатися до настінної медичної шафи». І поки Павлиш йшов через кайют-компанію до казика, 10 швидких кроків, вона встигла відкрити шафу, вихопити діагноз і кинути його Павлишу, впевнена, що той здогадається простягнути руку і упіймати прилад. Звичайно, вона була права. Дік не допомагав їм. Він дивився, як швидко і точно працюють люди із землі, і йому з кожною хвилиною ставало все більш соромно, що він поводив себе як дикун, як тварина. Люди хотіли допомогти, Люди могли спочатку помилитися. Кожен може помилитися, якщо побачить таке чудовисько, як мешканець селища. Вони, напевно, і не очікували, що тут хтось живе. Ну як їм здогадатися? Адже Сергіїв говорив, що селище відшукати дуже непросто. Навіть із нас сучасними приладами воно було частиною лісу. Дікові хотілося піднятися і подивитися, що люди із землі роблять з Казиком і Мар'яною. Вони тихо перемагалися, і з їхніх слів було незрозуміло. Чи допоможуть вони друзям, чи вже пізно? Але дік знав, що коли сидіти тихо і уважно слухати, то обов'язково зрозумієш. Головне не втручатися, тому що вони і так вважають мене майже мавпою. Може вони навіть думають, що нас на планеті всього троє, троє дикунів на дикій планеті. Вони, напевно, здивувалися, коли почули, як я їм крикнув. І дік продовжував сидіти нерухомо, намагаючись вловити зміст слів. Йому страшенно хотілося пити. Але він мовчав, не просив. Павлиш і жінки говорили дуже мало. Пульс казика майже не прослуховувався. Він втратив стільки крові, що було незрозуміло, чому в ньому ще жевріє життя. Деякі рани були глибокі. роздерта очеревина, переламані ребра. Ці дані віддавав діагност, а вони мовчки считували їх. Салі приготувала воду, зібрала прилад для переливання крові, відшукала суху універсальну плазму, приготувала її. Заживляючого пластиря не вистачило б на всі рани цього хлопчини, і Салі на кілька хвилин підмінила павлиша, поки той запускав синтезатор. На не звертали уваги. Правда, раз чи два, входячи в оюд компанію, Салі кидала на нього насторожений погляд. Але дикун сидів окам'янівши. Спалах агресії минув. І все-таки Салі знайшла хвильку і накапала в стлянку з водою транквілізатор і простягнула дікові. Той слухняно взяв склянку, але не випив. Поки салі не наказало йому пити. Вода була дивна, гіркувата, але дік допив до кінця. Він повинен поводитися, як цивілізована людина. Дівчиною займалася Клавдія. Павлиш, відірвавшись на хвилинку від казика, заглянув до неї. За Мар'яну він не хвилювався. Випадок був складний, але він знав, що вони витягнуть дівчину за кілька годин. Гангренозне запалення, виснаження організму неприємно – але нічого страшного. Мар'яну роздягнули. Клавдія обтерла її губкою. Тіло дівчини було таке худе, усі кістки назовні, таке брудне, так густо вкрите шрамами і подряпанами, що важко було визначити її вік. Їй могло бути 15 років, могло бути більше. Коли звільнився апарат для переливання плазми, Салі перенесла його в лабораторію і передала Клавдії. До того часу Клавдія вже приготувала і ввела Мар'яні поживний розчин. Все було б простіше, якби в експедиції були два реанімаційні прилади. Але апарат був один, і він був потрібний хлопчику. Він уже вкутав казика датчиками і обережно ввів в основні судини свої ниточки. Мікрощупи проникали в груди, масажували серце, підтримуючи його ритм. Павлиша хвилювало, чи немає змін у мозку. Все-таки хлопця витягали з клінічної смерті. Він знову і знову змушував діагноз повідомляти, як функціонує мозок. Дік почув, як чоловік та жінка розмовляють у тій кімнаті, де лежала Мар'яна. Вони говорили дуже тихо, думаючи, що він не почує. Вони не знали, що дік – дитина лісу, і слух у нього втричі гостріший, аніж у них. Спочатку були фрази, наповнені медичними термінами. Він не розумів їхнього змісту, але по тону здогадувався, що Мар'яну вилікують. Голоси ставали тривожнішими, коли вони дивилися на казика. Він здивувався і ледь не заплакав коли здогадався, що казик не мертвий. Чи ці люди мають здатність воскрешати мертвих? Дік не чув про таке від старого, а тільки у казках, які йому колись розказувала мама. «Треба нагодувати його», – тихо сказала велика жінка у сусідній кімнаті. Маленька жінка кудись вийшла. Дік зрозумів, що вони говорили про нього. «Не вкусить?» Ще тихіше, з усмішкою в голосі мовив великий чоловік, якого вони поміж себе називали Славком. «Проблеми тільки починаються», – відповіла жінка. «Феномен Мауглі?» Дік здивувався, звідки вони знають про Мауглі, але одразу здогадався, що вони мають на увазі іншого Мауглі, який жив у лісі і якого виховали вовки. А що за феномен, він не знав. Але почути знайоме ім'я було так приємно, що він не образився на слова чоловіка. «Цікаво, він бачив коли-небудь тарілку?» – запитала жінка. «Бачив». Вирвалось у діка і ложку бачив. «Він зрозуміло говорить», – сказав чоловік, – «хоча вони прожили тут майже двадцять років». «Це якась неймовірна таємниця», – сказала велика жінка. «Скільки їх? Як вони існують? Де? Як їм вдалося зберегти людський вигляд? Одяг, зрештою?» «Повітряна куля», – сказав чоловік, – «і розгром на складі». «Славко», – сказала жінка голосніше, – «вона приходить до тями». «Діку!» – почув дік слабий голос Мар'яни. «Дікусику!» І тут його наче викинуло з крісла. Він забув про гордість і про те, що потрібно мовчати. Дік забіг у кімнату. Мар'яна лежала на дивані. Обличчя було бліде. Вони, виявляється, роздягнули її і накрили простирадлом. «Мар'янка!» – сказав дік, нахиляючись над нею. «Ти як?» «Все добре!» – Мар'яна розплющила очі. «Казик живий?» Погляд її зупинився на мить на обличчі Діка, потім перейшов на павлиша і завмер, зустрівшись з посмішкою Саллі. Дякую, сказала Мар'яна. Ми так боялися, що не знайдемо вас. Дівчинко, сказала Салі і раптом заплакала, бідна моя, твій казик буде жити обов'язково, усе буде добре. Клавдія з'явилася в дверях. Вона мовчала. Дік вам розповів? запитала Мар'яна. Ні, відповів Дік. Було ніколи. Та вони й не питалися. «Невелике непорозуміння», – сказав Павлиш, – «але останнє...» «У вас є корабель, щоб летіти в селище?» – запитала Мар'яна. «Там наші. Вони вас так чекають». З діком у селище полетіла Саллі. Павлиш і Клавдія залишилися з пораненими. Дік був ситий уперше за багато днів, і його нудило. Але жалітися було ніколи, бо Саллі дуже поспішала в селище. І Мар'янка, перш ніж заснути, Павлич дав їй снодійне, щоб зняти збудження, теж сказала. Тікусику, кусику швидше, вони ж так хвилюються!» Дік подумав, вона боїться, що Олег, не дочекавшись їх, пішов до корабля. Бо вона боїться за Олега. Якщо б не так нудило, дік, звичайно, уявив би собі, як опуститься над селищем катер, як всі вибіжать з хатинок і як він вийде перший і скаже. «Ось ця жінка із землі, її звати Саллі». Але тепер йому було байдуже. Катер летів низько, під хмарами, мало не торкаючись верхівок дерев. Дік точно знав напрямок і був упевнений, що вони відразу знайдуть селище. Ліс зверху здавався суцільним сіро-зеленим морем. Вони прилетіли над річкою. Важко навіть було уявити собі, що переправа через неї зайняла у них три дні. Це була зовсім вузька ріка. Ліворуч пронеслися стіною, врізаючись у хмари стовбори велетенських дерев. Ми там були сказав дік, на горі. «Так», – сказала Скалі, «ми бачили повітряну кулю, але не відразу здогадалися». «А я не повірила, це Славко зрозумів». «Жаль», – сказав дік, «треба було раніше здогадатися». Він дивився на її руки. Руки були такі білі та гладенькі, що не зрозуміло було, «може, вона ніколи не скидає рукавички?» Руки лежали на пульті. І легенькими натисками пальців змушували катер підніматися, нахилятися, знижуватися. Дікові захотілося попросити у скалі, щоб вона дозволила йому сісти на її місце і керувати катером, але, звісно, він промовчав. Скалі збільшила швидкість, зелений ліс знизу перетворився на незрозумілу рівну масу. І Салі, перша, раніше за діка, побачила галявину і селище. Вона зменшила швидкість, але катер все-таки пролетів на селище. І довелося робити ще одне коло, знижуючись біля частоколу. Старий чергував біля воріт, накинувши на голову накидку з риблячої шкіри, бо знову зарядив дощ. А старий був застуджений. Але якесь шосте відчуття змусило його скинути накидку саме в ту мить, коли катер виринув над верхівками дерев зовсім низько, і почав робити коло над селищем. Старий дико закричав і почав бити калатачкою тривогу так, наче на селище напала тисяча шакалів. Люди вибігали з хаток і нічого не розуміли, бо старий калатав, кричав і чомусь стрибав на місці, наче його вкусила гадюка. Салі роздивилася зверху великий пустир, огороджений довгим похилим плотом. На пустирі де-неде росли кущі, виднілися нерівні грядки, плямки калюш, у яких відбивалися сірі хмари. І ще Салі побачила будинки, у яких жили люди. Криві, жалюгідні, похилені хишки тягнулися... У дверяди уздовж брудної смужки вулиці. Смуга лише біля частоколу трохи вигиналася і впиралася у ворота. Там стояло щось схоже на шалаш. З отвору на даху вився сірий димок. Якщо навмисно зобразити бідність і ницість, до якої може дійти людина, то, напевно, жодний художник не зміг би придумати настільки сумну картину. Катер опустився на пустирі біля крайньої хатки. Салі вимкнула двигун і подивилася на діка. Але дік мовчав. Салі дивилася на нього, відчуваючи провину за те, що вона у скафандрі, що вона не наважується зняти його. Дік повільно повернувся до неї і подивився прямо в очі. Очі збуджено блистіли, але губи були міцно стиснуті і здавалися злими. «Господи!» – подумала Салі. – «Тебе би під душ, тебе би відмити!» Голубова та блідність шкіри Лише вгадувалась під шаром бруду Довге чорне волосся прилипло до щік Дікові було душно В кабіні всюди хода Йому було дуже погано І він з останніх сил намагався Не виказати цій жінці Наскільки йому погано І Салі його не зрозуміла Дік ніяк не міг відкрити люк Зі свого боку Салі нахилилася і допомогла йому Дік вистрибнув з катера Салі вийшла за ним і раптом вона побачила дітей. Вони бігли по грязюці, по калюжах, брудні, голі, босі. Вони кричали і махали руками. А за ними бігли дорослі. Три чи чотири жінки, потім чоловік з широкою рудою довгою бородою, яка закривала все обличчя. Виднілися тільки червоний ніс і сині очі. Одна з жінок у шкіряному балахоні була товстою, і Салі встигла здивуватися, наскільки вона огрядна. Потім вона побачила високого, сутулого однорукого старого, який кульгав, спираючись на палицю, відчинилися двері крайнього будиночка, і звідти дівчина зі світлим красивим волоссям вивела сліпу жінку. Салі відразу зрозуміла, що жінка сліпа. Вона обмацувала вільною рукою повітря перед собою, аби не наштовхнутися на перешкоду. Саллі стояла і чекала, поки всі наблизиться. Їй було страшно подумати що вони могли полетіти і залишити цих людей тут. Люди зупинилися за кілька кроків від Саллі. Було тихо. Мовчання тривало цілу хвилину. Саллі бачила, як плаче товста жінка. Вона плакала німо, ковтаючи сльози, і її пальці тремтіли, наче шукали гудзик на грудях. Саллі дивилася на дітей. Дітей виявилось багато. Їй навіть і на думку не могло спасти, що люди тут, у цій брудній прірві, Можуть народжувати дітей. У цьому було щось тваринне, принизливе. Саллі бачила в селищі не продовження землі, а вимираючу жменьку бідуючих погорільців. Обтяжливу паузу порушила сліпа жінка. «Де вони?» – запитала вона голосно. – Вони справді прилетіли? «Вітаю вас», – сказала тільки тепер Саллі.